A bál. Aztán mégiscsak máshogyan jutottunk be a bálterembe. Juli, mondta halk, és bizonytalanul lebegő hangon dennyel, de aztán elhallgatott. Én nem szóltam semmit, mert éppen azon gondolkodtam, vajon hová vezet az a kis hajtó, ami az épület hátsó falából nyílott. Mm, Júli, csodálatos vagy ebben a ruhában, és... Mm, – Igazán, nagyon. Én hebegte a fiú, és én elnevettem magam. – Ne, kérlek, nem mondj semmit. Tudom jól, hogy mire gondolsz. Én sem láttam még ilyen klasszrácot, mint te. De most nem érünk rá ilyesmiről beszélgetni. Erre kézen fogtam, és elkezdtem húzni az oldalajtó felé. Megrántottuk a kilincset, és az ajtó kinyílt. Egy sötét lépcsőt láttunk, és a végén vibráló fényeket. Egy keringő dallama szállt a fülünkhöz. Gyerünk! – bögtem fejemmel a lépcső felé, és kettesével vettem a fokokat. Dennyel De nem szólt semmit, a futástól és az izgalomtól elakadt a lélegzete. Pillanatok alatt a bálterem forgatagában találtuk magunkat. Már éppen ideje volt, mert a fülem és a lábam csak nem lefagyott odakint a nagy hidegben. Dennyelre De néztem, olyan vörös volt az óra megint, mint egy répa. – Hú, ember úr, szabad egy táncra? – kérdeztem, de olyan képet vágott, hogy jobbnak láttam a fal mellé húzódni. – Nyugi, én sem ismerem ezeket a táncokat. Jobb lesz, ha csak nézelődünk. – mondtam, és arra gondoltam, hogy ha egyszer majd visszatérek a saját koromba, feltétlenül eljárok táncórákra. Persze csak azután, ha – egy – elolvastam a könyvet Párizsról, aztán – kettő – kikutattam a családfánkat – és három, rendesen megtanultam a törit. Szerinted melyik férfi lehet itt politikus? Kérdezte dennyel, aki egy pillanatra sem tudott megfeledkezni jövetelünk céljáról. Körbe néztem a teremben. A legtöbb férfi körszakát viselt, valami szemüveg félelógott a szemük előtt, de csak egy üveg Nagyon burisak voltak, és úgy emelgették a frakjukat, mint a pingvinek a szárnyukat. Fogalmam sincs kikicsoda, pedig a történelem könyvem tele van ilyen alakok képeivel. Mondtam, de hiába próbáltam visszaemlékezni a könyvemben látott arcokra, nem ment. gondolkoz Juli, gondolkoz erősebben! Tördelte kezeit a fiú, és ő is olyan volt, mint egy kis pingvin. Nem fértem a bőrömbe. Annyira kellett nevetnem, hogy a körülöttünk álló testes asszonyságok megbotránkozva néztek rám. Hiába gondolkozom, Érz meg! Feleltem Dennyelnek. A könyvemben már rég összefirkáltam minden miniszter meg hadvezér arcképét, a királyokét meg pláne. Mindenkiből kalosztva varaktam Minek? Nézett rám elképedve a fiú. Erre persze nem tudtam mit válaszolni, csak legyintettem. A zenekar egyre csak játszotta a keringőket, és én ámulva néztem a fényes parketten, körbe-körbe suhanó párokat, az álomszép ruhákat és a tükrös falakat. Szép, ugye? kérdezte Dennyel, és én némán bólintottam. Arra gondoltam, mit szólnának ehhez Zsuzsi, Viki, Pipiske meg a többiek, ha látnák. Eszembe jutott, hogy egyszer el kellene hozni ide anyát és apát is, beöltöztetni őket ezekbe a hacukákba, és nézni, hogy pörögnek önfeletten erre a romantikus zenére. Lelki szemeim, mert már láttam is az anyámat, aki ezt mondja. – Ugyan, nyuszi fül tünkre akar tenni? Csak nem azt akarod, hogy a két kétballábas apáddal keringőzzek, aki a konyha a mosogatóig sem tud baj nélkül elvergődni. A papa viszont ezt mondaná. – Keringőzni? Már is mehetünk. És ahogy az első lépés megtenné, legalább három női ruhájának a csipkés uszájára lépne rá, nem beszélve a mama rózsaszínű sejem cipellőjéről. <gül> Hiába, ők már csak ilyenek. Minden esetre sokat adtam volna azért, hogy velük lehessek. Juli, kérlek, ne álmodoz. ne vesztegessük az időt, szólíts meg végre valakit, és mondd el neki azt a dolgot. Suttogta dennyel izgatottan, és én tudtam, hogy a háborúra gondol. Nagyon izgatott lettem én is. Egyszerűen nem tudtam, hogyan szólíthatnék meg valakit. A terem sarkában észrevettem egy nagy, roskadásig megterített asztalt. Volt rajta torta, apró sütemény, pirosra sült húsok, fényes almák. Többen is eszegettek a finomságokból, és arra gondoltam, hogy velük talán könnyebb lesz szóba elegyedni, mint a parketten körbe-körbeforgó urakkal és hölgyekkel. Így hát átvágtunk a termen, és elkezdtünk puhatolózni. Én magam is úgy gondoltam mindennyel, a legjobb lesz egy politikusnak beszélni a jövőről. Én egy nagy darab, égszínkék ruhában dagadozó hölgyet szólítottam meg. Dennyel pedig az egyik öreg urat, aki éppen egy csirkecombot majcolt. Bocsánat, hölgyem, az ön férje ugye híres politikus, kérdeztem a nőtől, aki megütközve nézett rám. Na de kedvesem, nem ismered meg az operaház legszebb hangú szopranyját? Fuvolázta. És se jobbnak látta más beszélgetőtárs után nézni. Főképp azért, mert a hölgy firtatni kezdte, hogy kislány létemre hogyan jutottam be ebbe a bálba. Dennyelnek sem volt több szerencséje. A Csirkefaló úr egy zongora művész volt. Nézd, ott a sarokban, azt a két férfit. Ők biztosan politikusok, mert percek óta vitáznak. Mondtam a fiúnak, és biztattam, hogy próbáljon beszélgetni velük. – Jó estét, uraim! Engedjék meg, hogy bemutassam Hortenzia a kisasszonyt! – mondta egy mély levegővétel után, és maga elétolt. A két öreg úr abbahagyta a beszélgetést, és elképedve meredtek rám. – Hortenzia? Miféle Hortenzia? – kérdezte az egyik, aki annyira sovány volt, hogy a bőre ráfeszült az arccsontjára. – Hortenzia Napóleon – mondtam hegykén – óromat a mennyezet felé bökve, és helyes kis pokerlit csináltam. Hirtelennyében ugyanis semmilyen más név nem jutott eszembe a francia történelemből. Valószínűleg ez volt az egyik legnagyobb adarság, amit mondhattam, mert a két férfi még jobban elképett, mint pár pillanattal korábban. Napóleon? Kisasszony, maga ugye tréfál? kérdezte a sovány, és az egyik szemével kicsit hunyorított. Ezer éve vagyok újságíró, de ennél különbül még nem hallottam magácskáról, mondta. Én sem, úgy bizony, még a parlamentben sem, tette hozzá kiségúnyosan a másik férfi, akinek apró huncut gomszemei voltak. Olyan volt, mint egy játékmackó. Ön tehát politikus? kérdeztem, és mikor bólintott, azonnal beszélni kezdtem. Dennyel pedig kézzel-lábbal hadonászva próbált nyomatékot adni a szavaimnak. Én tényleg nem vagyok semmiféle napoleon rokona, hanem, hát, hogy is mondjam, csak, hát, hát, hogy hát én a jövőből érkeztem. Vágtam ki, rögtön a közepén kezdve mondani valómat. Mivel a meglepetéstől szóhoz sem tudtak jutni, egyre bátrabban folytattam. A nevem Juli, és a 21. században élek. Valami különös véletlen folytán visszakerültem ide, az önök jelenébe, és szeretném figyelmeztetni önöket, hogy hamarosan világháború lesz, és ha nem tesznek ellene semmit, Franciaország is belekeveredik, és adartam. De aztán elhallgattam, mert a két férfi nagyon furcsán nézett rám. – Kisasszonyka, maga megháborodott! – mondta az újságíró, és én tulajdonképpen nem csodálkoztam. Hiszen ekkora fantáziát még az ő részéről sem feltételeztem, Hogy mindezt rögtön elhiggye. Kérem, kérem, hinniük kell nekem, hallgassanak meg, És akkor talán az emberiség megmenekülhetettől a szörnyű eseménytől. Mondtam, de látszott, hogy továbbra sem hiszik el egy szavamat sem. Tegyenek próbára, kérdezzenek bármit, én megfelelek rá. Könyörögtem, bár mondatom utolsó felében, korán sem voltam biztos. Ha tényleg lenne valaha ilyen háború, rákcsálta a szavakat a politikus, bár közben, mintha azt mormolta volna bajusz alatt, hogy ez képtelenség. Vajon ki merne szembeszegülni Franciaországgal? Például a németek? Válaszoltam, mert valamit azért sikerült előcsalnom kis történelmi tudásomból. És kik győznek majd? Mi győzünk? Faggatott a politikus, és jót kacagott, amikor elrevegtem, hogy igen. – Akkor meg mit izgatja magát, kisasszony? – kérdezte nevetve, és tekintetét újra a megrakott asztal felé fordította, és egyetlen falásra bekebelezett egy mandulás süteményt. Bosszúsan legyintettem, és dennyel sem volt jobb kedvű. Ott hagytuk a két férfit, bár nagyon érdekelt volna, hogy az újságíró mit ír olyan szélsebesen parányi jegyzetfüzetébe. Találomra megszólítottunk még pár embert, de senkit sem érdekelt a mondani valóm. Vagy gúnyosan nevettek rajtam, Vagy csúfolódtak velem. És persze, nem hitte el senki, Hogy a jövőből érkeztem. Mindössze egy fiatal férfi akadt, Aki azt mondta, hogy ő elhiszi azt, amit mondok, Mert ő maga is biztos benne, Hogy hamarosan háború lesz, De a részletekről ő sem akart hallani. Hát ez reménytelen! Tárta szét a karját Dennyel, aztán rossz kedvűen lehuppant egy veszőből fonott székbe, amely az előtérben állt. Én nem voltam túlságosan szomorú, mert tulajdonképpen olyan valószerűtlennek látszott ez az egész világmegmentés dolog. Nagyon furcsa érzéseim voltak, és valahogy átsuhant az agyamon a búcsúzás gondolata. – Gyere, menjünk haza! – mondtam a fiúnak, és próbáltam valahogy felvidítani, de hiába. – Juli! Ha véletlenül visszakerülsz a, tudod, a jövőbe, mondta, akkor én mindent megteszek majd, hogy az emberekkel tudassam mindazt, amit tőled megtudtam, ígérte. Én ugyanerre gondoltam. Kimentünk a hóba, és futottunk. Futottunk egészen addig az utcáig, ahol a nagy, szürke bérház állt, padlásán a szegényes kis szobával, ahol dennyien lakott. Ha felnövök, tudod, oda át, egyszer eljövök majd ide, és megnézem, megvan-e még ez a ház, ha egyszer hazajutok egyáltalán. A fiú nem szólt semmit. Némán meggyújtott egy szávastag gyertyát, és a vibráló kisláng beragyogta az egész szobát. Lecibáltam magamról a báli ruhát és visszabújtam saját szerelésembe. Eszembe jutott, hogy megpróbálok valami ajándékfélét keresni Dennyielnek a hátizsákom alján, mi alatt ő a folyosón várta vacogva, hogy átöltözzem. A háti zsákomban kotorázva megtaláltam a nyuszifüles papucsot. Kivettem és az ágyra tettem, a kék tőruha meg a csizma mellé. Hát elég furcsán mutattak együtt ezek a holmik. Gondoltam, ott hagyom ezt, meg az égszerekért kapott pénzmaradványait, amit bedugtam a faládába. A fiú két foszlott inge alá. Daniel, visszajöhetsz! Kiáltottam. Aztán az ajtót is kinyitottam, mert nem láttam sehol a fiút. – nyel! Hol vagy? Miért nem jössz be? – kérdeztem, de a sötét lépcsőházból nem jött válasz. Nagyon megijedtem, hogy a fiú elment valahová, és magamra hagyott a kis szobában. Hol vagy? Gyere elő! – Kiáltoztam kétségbe esetten. És ahogy a kezembe kapott gyertyával megvilágítottam a lépcsőfordulót, Pipiske tanárnő rémült szemeid láttam maga előtt.